Të nderuar, asalamu alaikum. Mir sapo të kuhem edhe sod në takimin ton, si të bëhesh. Në takimin e fundit kemi hapur një temë të rëndësishme që ka të bëjë me zemrën e njeriu. Me brendin e tij. Mat aspektin që e pëfisnikron njeriu është përfaqë atë njeriu original që ai duhet të jetë ashtu. Që njeriu të udhëhiqet nga besimi i ti, tij, nga bindja e tij të vëthigjën nga vlerat, dhe që ajt tjetë zëtruas i vetës e ti, mës të poshtojnë veset, mës të poshtojnë epshet, mës të zhveshën nga natyra ti njërzore, si kur që fatë këtë seshtë, në këtë ko, jorëllë hapë ndodhë. Për të ndodhë kjo kështu, që një një tjetë vetëja ti, original, të i këtë natyres humane që e ka, pasërtis, koloshmëris, do të këtë, zemrë të shëndosht, që kemi thënë, por edhe zemrë të pastërt. Shpeshërë, sot dhe gjëmë nga njerës, unë e kom zemrë në pastërt. Të nëruar, zemrë a shëndosht, është pikështë dhe zemrë a pastërt. Me përduke pasër parasysh, se njerës shpeshërë përdorin këtë fjorin zemrë në pastërt, ku në pastër që tja dedikoj kësoj teme një takim, nga takimet si të bëhesh. Zemrë e past dhezër dhe motra, është ajo zemr e cila e kryen funksionin si duhet. E cilështë funksionin i zemrës? Funksionin esencet i zemrës është othimi dhe të Allah të më luar. Gasi nimi dhëtarë të kalaj gjele valë. E të Allah nuk shkot në kom, asë nuk shkot në kerë. Me qka othënirë të kalaj gjele valë? Othim të sukceshëm dhe arrit e faqe badhë me zemrën ti të thime në zamër. Andaj kjo zamër që të ketë takim të mirë me Allahun, të këndshme me Allahun, në dojtë jetë e pasër, e dojtë jetë e shëndosh. E shëndosh që të ketë mundësi të u thënë, pa pëngesa, e pasër që të meritën vendin e pasër tisë gjennetin. Pëndaj, roli i zamërs është adurimin dhe Allah Gjalli Gjallu, të adurën Zotin Gjalli Valë. Besimi është në zamër, Bindja në laun është në zemër, më bështetë në laun është në zemër, të shpresuarit në laun është në zemër, e, e shumë adhurime tira, jenë në zemër. Mirë po, edhe më katët, e më dha, të shumtuara, që pak për njerë të ju kështu me meni, jenë në zemër. Të nëruar, ne shpesher me ndojmë që e, fjale e kejë që e thotë dikosh e një lusë një rjunë, e vërtet është. Nga njerën e thejme se filani ka uh, bërë një mëkat keqë, nështa që një losë moralin, një losë karakterin e ti, edhe kjo është vepër e keqë e për dushim. Mi po ka vepra të këqia shumë atë shëmtuar asë këto, në një losë i shumë atë keqë, që e prejkin zemërën direkt e që ndështa shumë nga njerën nuk e në të kujtët shumë. Dhe mundohen që të pastrojnë në dysa aspekte, por ju ati ku është esence e pasërtisë d Mëkaime Rahimullah, nga djetartë e famshëm, dhe nga njëhësit e njërë të ksejfushe, ka thënë se mëkatët e zemrës janë ato që e një losin zemrën, jahunë pasërtinë, dhe këtu janë dy loje, mëkatët të më mëdha dhe mëkatët e vogla. Mëkatët të më mëdha të zemrës janë syfatsia, janë vetëpëlqimi, mendje madhësia, umburësh për atyrve me atë që nuk duhet me umburr, do të nënçmude për busa të tjera. Pastaj nga mëkate më dha të zemrës është ta humbash shpresën në Allah xhe lavër. Mu Allah usma fal. Mu Allah usmani man. Mu Allah usëm përgjithë shumë që na mëdhasht. Shikoh? Nëna duko që këto prej i djuhës, jo djua është përfaç atë që kon zemr. nga si zemrë. Ngase po të është zemra e mbushur me shpresë në allanjën lewala, të diltë nga gjua fjala me këndshme, me mirë, me shpërënzënse, që robë jendin nga gjua e ti. Por kër zemra plagoset, lëndohet, njëloset, plëhoroset, e mbulëm plëhori, e hum shkëllqimi dhe pasërtin, nuk mund të apërjeton më dhështin e latë e manuar. E ku nuk e apërjeton këtë më dhështi, dhe besimi nuk është funksional, atërë të më ka të ndodin e hum shpresin e Allah në gjerën e gjera lukë. Dhe ashtu nga ato që kanë bëjmë mëkate e zamrës, që thotim nuk ka ima Rahimullah, e, e njëllosin zamrën dhe e humin pasërtin, është edhe t'i esh i sigur në gëndërimi e Allahot. Në onë, bënë mëkate, shpërfil obligime, për shamut nuk e falë namazin, bënë keq, nuk ka gjera namazanin, për në alkal, edhe dhe kam zemën e pasër kjo është më katë i madhë, i zemrës. Mësëragimi i zemrës me keq ardhje dhe presion për përmirësim për kundër gjendis që e ka njëriu në më katë, është një shëj se zemrë nuk është e pasër. Edhe pësa e thote kom zemrë në pasër? Qësë njësë nga njëre tentojnë që këtë pasërrit e zemrës me dëshmu vëq me një aspekt, nuk ja du asku i të kjeqen, po kjo është nj Ti është i sigurt gëdënimi i Allahut, mu Allahu usim donan. Ku Allahu plot çon që eh Allah, në xhehenem, Allahu na ruajt. Pandai, kushen nga mëkatet e zemrës. Por edhe mi adosh ti të rukt keqen, është nga mëkatet e zemrës. Mu ugzu për fatkeqsinë e tjetër është nga mëkatet e zemrës. O tim qaim ibn Ahmed Allah, gjitha këto janë mëkatet e zemrës, që janë më të, të shëmtuara se shumë nga mëkatet e mëdha në jetën e përdhësishme që njerëzit shohin, alkooli, zinaja etj. A po mësoni? Ndaj, si pasur zemra, duke kët, e largu këtë mbeturin më katash nga zemra jonë. Duke e largu si fatësin dhe duke mbil të gjiritetin. Duke e largu mendimalsin dhe vetpëlqimin dhe duke mbil modestin dhe parullin dhe e latën mënuar. Duke e largu uretjen nga zemra dhe duke mbil dashurin për tjeret. Duke e larguar gjelozin e zilin nga zemra ju, nuk e, e mbjedu në te, dashurin, dhe knacin për arritin dhe suksetet e tjerve. Kështë zemra pasrë bat? Kjo është zemra pasrë. Dhe dua që ta pletsoj këtë fjallët i bëmkaimet me fjallën e Hasan el Basriut, Rajimullah, isi në ka thënë se nëse dëshërën ta kjerë zemrë në pasrët, ku i desu për gjimëtyrët. Eh, kjo pletsojt aman. Gjimëtyrët. Nësikur që zemra njëloset n paralizan pasaj gjymëtyre që të bëjmë punë të mira, gjithashtë në të ndërruar, edhe pasërtia e zamërës i fut gjymëtyrët në aksion. Nëse zamër është e pasërt, këmba levis dhe rëgjamis. Nëse zamër është e pasërt, dore levis dhe rëgjepet me dhonë, dore të fukaras në amën zotet. Nëse zamër është e pasërt, gjuhë është e pasërt. Nëse zamër është e pasërt, syrë është i pas në të kjeqen. Nëse zamra është e pastor, dhe ishë është i pastor, dhe e kondër ta të ndëruar, dhe zërë dhe motërë. Nëse dëshuëm të arruem pasërti në zamrës, atër kujdesu ka po shkanë, që ka po prejkë, që ka po shë, që farë po dëgjanë. Kasi këto dyja funksionojnë kështu me zveti në këtë aspekt interaktiv. Zamra i leviz gjimtyrt, por edhe gjimtyrt e ruenë zamrën. E kështu të Kështu matë është e ki zemrën e pasrën. Shikoni, so përbërës kemi përmend të brendë shumë dhe të jashtëm, që tregojnë uh, pasrënjë në zemrën e tona. Dhe i njërimi i gjithë të me përbërzve, dhe fokusi vetëm i njën nga ata dhe këtë pjesëresht, s'ja si duha s'ku i të keqen, edhe kjo s'a so nuk e dëndash nuk e dim, nuk është karakit. Andaj nësë dhe në zemrë të postrë, pasrën, pas Pasën gamën e masia, Gazilia, nga urrëtia, mbjellën te dashurinë e, otala, e zotin, Gjalli, Gjalli, në dhe Allah xhalla xhelaluhu, mbështetën me zotin te bareka o taala. Shpresën e zotit xhalla xhelaluhu. Aktivizoi gjymtyr në nënshtim te Allahut dhe me bamirësi te krijesave. Largoi gjymtyr, sy, veshë, duar, këmbë, trupin ton largoja, nga që Allah xhallahu nuk e don dhe e urrën. Te kështu garanton zemrën te pastërt. Ai që ka zemrën te pastërt e mëritan që të ke takim të, të pasrët me Zotën Gjellewala. Ajë që ka takim të, të pasrët me Allah në Gjellewala, takim faqebar, takim të, të këndshëm, mëritan që vendbanim i dit jetë gjenneti i pasrët, nga se në gjennet ka vetëm të pasrët. Allah në apastrofë në dunja, në në mundësof që të jemi në gjennet atje ku janë të pasrëtit në vendën e pasrëtis. Zotë, jëshë përrethë.